сказати, поїдай. Я навіть відчуваю, як моє обличчя тане, наче морозиво під сонцем. Вибачте, нарешті нерішуче шепоче вона. Це про вас, дитя, у подіумі? Подіум – це ілюстрований модний журнал. Ні, кажу я, ви мене з кимось переплутали. Дівчина, сумніваючись, хитає головою. Та ні, на вас був ось цей перстень. Каблучки – моя слабість. І якщо у світі повно схожих облич, то поєднання знайомої каблучки і знайомим обличчям – це вже речовий доказ. Ціна моєї слави. Ось такі захопливі погляди юних кобіт, котрі мріють потрапити до глянцевого журналу. «Ні-ні-ні», – ні. повторюю я і відвертаюся до вікна. «Роблю музику в плеєрі голосніше, хочу перегорнути цю сторінку, вона занадто блищить». Власне, я нічого ще не зробила, щоб привертати увагу, а усе, що досягнуто, залишилось у минулому житті, про яке не хочеться згадувати. Я давно вже нічого не пишу, але і зараз чую це прискіпливе запитання. Як до вас надходять такі сюжети? Для мене це дуже складне запитання. Важко пояснити нормальним людям. От зараз я дивлюсь на жінку в шубі з кишок, і мене поволі починає нудити». Бувають чуби з такого хутра, що й не здогадається, що воно таке. Хвости чи спинки. Здається, що це просто м'яка, пухнаста тканина фабричного гатунку, що ж ніяк не пов'язана з убивством і смертю. Але ким треба бути, щоб придбати саме таку? Шкурки явно здерті з простих дворових нявок, сірих в тоненьку смужку, і шиті так, що майже видно їхні, Розіп'яті тільця. Під пахвою сірі смужки уриваються двома білими плямками. Несчастна тварина мала особливі прикмети. Мабуть, за ними її і розшукувала хазяйка, обходячи смітники і притулки для тварин. Ви не бачили? У неї ще дві такі плями, білі, на спинці. Ось вони, ці плямки, прямо наді мною. Під високопіднятою рукою тітки, що вчепилася запоручче. Мене нудить, сподіваюся, вас також. І ось ця тітка у шубі виходить з маршрутки. Вона, звісно, ще їде, тримаючи над моєю головою свою руку із цими плямками. Але моя уява вже виштовхує її назовні. Кудись їде, куди для нас немає значення, і наштовхуються на невтішну хазяйку певної частини свого верхнього вбрання, тієї, що під пахою. Вони можуть спочатку мило погуманіти про погоду, про дітей, про чоловіків, поки хазяйка Мурки не помітить розіп'ятий силует із двома білими плямами. А далі з цієї ситуації можна робити все, що завгодно – комедію, драму, трилер. Розвивати в різних напрямках. Роздмухувати сторінок на 400, додаючи туди купу героїв, теж досить різних, від слюсаря Васі до олігарха М. Справа не в них. Справа у маленькому гребінці, на якому грає мелодію герой фільму Кисльовського «Три кольори білий». Спочатку на підлозі паризького метро, потім у новому власному офісі у Варшаві. Тобто справа у напрямку думки, зрештою в деталях. Ось у цій шубі із домашніх тварин, у білих плямках під пахвою, з яких може розгорітися справжня шекспірівська драма. Цю історію я ніколи не напишу. Вона виникла випадково і канула в небуття. Власне, їх довкола мене безліч. На них я і заробляла купу грошей, надсилаючи колись свої перші опуси у різні журнали. Загалом це перегорнуті сторінки мого життя. Я змінила ім'я, підстриглася, пофарбувалася. Колишні знайомі мене не впізнають. Лишилися ось такі божевільні прихильниці, як це дівча. Та й ті впізнають мене не тому, що читали, а тому, що моє обличчя раніше часто з'являлось на телебаченні і сторінках преси, зокрема модної, глянцевої, тобто тієї, яку вони читають. Сподіваючись, вдало вийти заміж чи професійно вималювати на своєму обличчі риси якоїсь Кайлі Міноут. Часом я отримувала від них листи. Вони сприймали мої історії цілком серйозно. Так само, як я сприймала романи своїх улюблених письменників.